کسیر من الکلتای یقنان داگشان تا دیر دا چی شریکان چکم جا حصداران یو بلبنی زیادی کئی ما شوا داگ کسان جاگ مومنانی یو آمینو صالحا جا ما صالح <سؤال> کری دا دیر لک کسانی داود ایسلام گمانو گو چی دخدای امتحان کی را گیر شما فلسطا اقوار رب و بخنو اغتالان و اخر راکیان پریوت کسجده بانیو دا اللہ تروجو کرا اللہ و موت بخنو کواین اللہ یقنان دیر پارشتا جایند دا څینځه ورته چې الله مالګو راولي ګل د فیصلې لپاره دلته اسرایلیا خو ډیر شيړي کنا اسرایلیا سری ډیر دي چې الیاذ بالله داوود رسول تو سره دוריה په خزر باندې من شو کنه دا که سوداګر نه غبیا یو ته له ګل تمړي کو بیا خزر واهز او دی دی داوود سمې دوا یو کم څه سل خزی یو دا بلوريا یو خزر وا غام دته وي اسرایلیا ته محققین اوپنی چکمدینو دا مردوب تے او دارنگی حافظ ابن کسیر دارنگی ابن جوزی ابو سرود بیزاوی قاضر یاز امام رازی دارنگی چکمدینو تلے ابو حیانی اندلوسی خازین زماشری ابن حزم ظاهری خفواجی او محمد ابن ناس المروزی امام آلوسی بغداری او دارنگی مظہری دا طول چکمدین کانا دا دا له معرف چې د غلي کلیدي محسن شبري رحمت الله علیه وايي دا قصه چې کوم دا ماخوذ دی د بایبل کتاب شمو النا باب سانی نه یولسم صفحه نه دا وی راخستره نو اسرایلو او قاشو کنه شو اسرایلو او قاهره اسرایلي او بل اسرایلو پیغمبران په نامولد لپاره کس ما قص محد استعمال کړی دا کسا کو دروغ ده دا, دا دروغ کیسه ده پیغمبران شان دي نه بالکل پاک خو چا داود و اژک سدا شوا چې دا داوود علیه السلام خو الله په داوی چې تبې حساب پیسې لګې کنه چې پیسې راګې دین صاحب نو انصاف دا, دا تقزا دا وا چې کله دوا خصمن مخ ته کی نو د دې خبره چې ریوال د بل با موري دواړه خبره چې کله ووري دلا مته پیسې لا بیا ورستو کې دلته یو خبره وارس د بل نه خبره وارس دلا تر دواړه پیسې ساجرګړي د تا ظالم ظالم دي اگر خدانو دې سره شو اروپ یې تهان کې دا ما شو غوړ دي بلنه خبرې بوونه لري دا په اسلامي ساجي راکړه دا خو ما چې کوم وکنه استیاجی خطا یې نه وکړه ته خپل خطا بیا بثم دوی یو منو تا داوا دې نظر کړو یا الله ته یو ورځ عبادت کوم یو ورځ بز پیسې لیکوم یو ورځ دې بداله پاره یو ورځ دې عدالت او پیسې لپاره عدالت او دا زلالات نه دا دا کې او جته چې څوک عدالت وی نماز د کفر خطر ده چې شه ده ګمراه ته یو سړی شوی عدالت وی د امریز کارمن ته یو سړی شوی عدالت وی د کفر خطر ده پام کا چې دا دا جوه کچری کنا او کنه چې شه کچری ده کچرو ځای بس کچری شوی نور مو نو او نور د ش عدالت موه عدالت د خدای د قران فیصله ایتا عدالت وای د پیغمبر فیصله تاسو ايغال ته اشوب نشته درې څنګه د الله نوکل دان نظر کړو نو الله ان جهان ننولږي د خپل په نظر باندې ټیم والله هدیو پنه جاي چې کوم ورځ د عبادت ورځ و په دغه ورځ باندې داراله او په دیوال باندې روحاته له موږ پیسې خدای او پیس. تاونه چې دا د فیصله ورځ د تاسو لاشي او بل روز برا شي کنه نن ز ماده عبادت روز دا د پیسې لوز نو تک وخت وي نزد نه خلاف وکړه پیسې ساج رکھله وای چې الله پکا بس خطا مې وکړه فغفر ان فغفر نه یا دوره دودا ان جا له کخلیفته تمه غر زولی خلیفہ فله په زمګه کی خلیفہ بڅکر کوي فاقم بین الناس بالحق فیصله بکې د خلکو به شي په حق سرا ولا تتبل حوادثه ویشات تابعدار بنکه اشنه چې تاوانړي د الله د دا دل نه یک نه کسان جګره کوي د الله د دا جنه نشه یابد پر ازوب سخت پسو درجه د ویر کړي قیامت و ما خلقنا سماواني پهلا کړی اسمان اعظم کدا وو په دې چې له باټل دا ګمان ده کسان الله جنایا اوګه ځمځا کسان چې و ایمان ورلې امن صالح کړه په ځانه فصح جان د موږ کې ان الله کتاب نه یو ا دې لپاره چې پند او عبرت واخلي د خلخوندانو وَا وَا وَا و و هغه نا ما ورکل او داود عليه السلام تا سليمان و و وريثه سليمان او داودا وک نو د زمن خصوص داود عليه نول زمان دي ورته نول زمانو کی داود عليه السلام ته هغه د میراث د گین زی څوک سليمان السلام نیما او کله بند او څوک کله و انه الله دیم خدای ته ترجمه کوونکی اذ ورز علیه هغه چې پښلې شو په دې باندې بلا شي مزګر مزګر وخت کې از سافینات وغسن نشه په دې خودريږي په نوشي بای زحتا باقر بو سوه بیانانه علی سرافی الزائری تاسو موفتصر کې ویل کنه کله چې حس څنګه ده کنه خیزه په دې دغه کې ورته از ما سیبا ها په خوله کې خیزه ورته یا شاته جن فزین باندې خیزه د سیونی شي او کلارې پرې خپل کی اړه ډېره اسما شهبدا قص فن اخیزنه دا څنګه او ری راډیو یاره کړم قوم چې وباشي اسه دا دا یو تماشه ده او دارشات خپل راغستې پرې بلباني شي نو ته یې اس په دغه باندې کنه یو نو وستانيان ته یو بدشننه کوي نو دا سونو په صفات باندې نه پوي اساس چې ته ياسره لپاره خلک ساتي نو دا دوه کومه داسونو سخت شوقه علل شی اسافینات صایفین دغه تاریخ چې پدريخ فوولار اج یو ډیر منډه وونکو اسونه تقریبا سل زرا اسونه تقریبا سوی دی الله زرا سوی زرا اسونه دي دا چې کوم دی په رسمي گزارښ کې تیر پر په څیز کې تیرګل د اسلامه متواله دی او سلامي را اسونه تیر شول دا شي ابیا اسلام سره د خوښاله نه خبره وای ربي اې رب یا موقدر دې دا احباب تهوبل خیر اما مې دې اختیار کړلې محبت دا سونو صدقارا ان ذکر ربي به پارا دې یادولو د الله پوه چې جوهر به بکوما څه بکوم یا الله پکا ته غوا وسا چې اسونو سرزم ما مين دا چې مجاہید تیه مجاہید جهادی وصلہ را زکر او سرمینا محبل درم حتی آتر دا خبر کولا چی تاواراد بلحجاگی اگا پناش رو پدید اگا بانی پر پردامانی اگا نا پناش رو در نظر پروونو کلام ته ردوه علیه اسونه دې ته سره واپس ماباندی ردوه علیه کله چې واپسله فتا چې کا شروع شو سلیمان علیه الصلوات والسلام ما صنع پس سولوباندی ما صنع په چاپی کول باندې بیسرو کې وراناک په دې پنرو باندې اورانګه په چټونو باندې ای دې باندې خوشحالیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم با نو اسباني چې ګمنو کله کله دشي ګمنځ راځي دا چاپی ولکولا ولی پدې باندې اسونو ډېر سخت خوشاله یي چاپی چې ولکې کنه نه شي کی شي تاس چې کخه دې زمان چا نو دا ولي چاپی د پیغمبر پر لاس باندې اس چاپی ولی از ته څه کومله یات جریده کنه زته سیبا نو دخر چا تي ولی نه کوي پیغمبر دخر چا تي چې تنه کې کړو څه ثابت نه کی او د اسونو والعاديات ضربا قسم الله جفركن مامونی شیخ وبنی کنا ذکجن والخيل المعقول من واشل خير د دم خلقو کچی جوړی کړی کیسه ده چې سليمان علیه السلام چې کله واڑو تماشي ته وې مځیږه مستقضا شو زو قضا شو پد چا دیګان من قضا شو چې الله پاک توې خا الله توې ردوه دمر وطشق ردوه دا دوه ور واپس کړي وګوره بیا لبی دا کنه پیغمبر چې الله دعا کوي د شي دعا کوي دا غا شو بیا څنګه دا جمره وڑی او چې کله هغه واپس کړه موږ پره خپل ګور موږ کله ګور ګناځ اختلاف دي او ګناي کله یکدي دي او محبت د دنیا سره سره د نام د پیغمبر نشانه بېد دي او بیا چې موږ نو اشتغال توبه توبه مېستل کې ګناي او بیا د بیا کوم کړي دغه ویلې او داږي بیا وای چې کومه فاطمه شروع شوې چې کومه ستو نوم پرې کول پتوره باندې او داږي د دیوغه پنده موصولي وې نو بار نه کری اسونو څخه ګنا کړي واچا دا بیت المال تبربادی کړي پیغمبر دا ګنا او داږي ګوره په کلام عربی کې مسحب مانه زبحه سر راغلي سر نو تاسو څنګه ما شان مانه د سره نو په دیو جوه ترجمه ما چې مخې ما وکړه بلکره فتنه بلواکره بلواکره وکاده چې سلیمان صلواۃ والسلام پیور واکره یې زر خزیوی پیور واکره راځي چې سلوی هغه بلواکره چې اویاوی نو اویا په من دی او دیس په کې چې ګنده نو دغدی دا وینځی دي دی. یا دیس په کې آسی او دانه ر په چې نن د ټول سره صحبت کومه ډېر پاره چې اولاد پیدا شي د ټول نه او jihad ba ke ila allah pala re ki yujahiduna fi sabilillah kul khanadani mansub banje na kay gura aw salu khusra de da pa da jama ke chus pa da shi sal mujahidin pa da shi aw jibril utawru inshallah pa ke wa ya to ya inshallah pa ke wa ya tadik tulwa ka isa che sal mashuman ba tajruna ro ba shi pul zor khudi او هغه کې هم صرف وی وی یو نیمګړی ما شوم را انداګه کرا وزګو نیمګړی هغه کنو وستا هغه داز وی تا وي چې سم بګې دې ان شاء الله نو هغه بیا تجنن توبه ما ان شاء الله نه ویلې زما صدېمره شو باز خلک وی چې داز ما اکل نه منی مدرسې به داز ما سره عقل نه منی ستا عقل منی او کنه منی هو سليمان الرسول الله سلام الله عليه دا زور اللہ ورکڑیو دا قوات از منگا پدر حان مالا سی بویش لاز پنجابیو نو چکم کنو چپاتیو سور منا دا خصور پیغمبران و پیغمبران چو قوات ورکڑیو مخینا؟ در سلورو اینی در سپارس و زورو خز و استعمال اولو چکم کنو خود را دیو پیغمبر تا اللہ ورکڑیو در مره قوات، نو سلو سدا نیشه کولی قال رب اغفر لي ولي ما تبخنو کی واجب للملك المال را کی بچی دیش بچی چې جاده پر مناسب نېزمان ورو سیکنن تی وركون کی به تاسو او به سبب فسخرنا الریح تابع من غاره پر شلې جاری به بیا مر ادارې پامر سره رخا ان رخا ان سمانو ډېر پنرمه سره پنرم سمانو چی او چیز چې او شپاتندې منډه چې چیز او دلته کې پر سړی باندې ودا نظر که چی مانو میره؟ نرن اوو او چیز حقیقت که حقیقت با چیز منده و او دل تکی دو سلیمان سالده پارا نرم حیسوه صاحب کل جباغی راده و پده یا با اول پرتکی دوی که نرم او چی کل پاس پا هوا گشونو بیا بس رو دیر. د تیزو او حرکت باندې غو بیان نه کویدل وا شاتین شیتانان کله باندې هر قسمه غه جوړون کې آبادی کوم دغه واشین په دریای کې غو پکېدل کی وو کی. اخرین نورو مقرننه تل شی په ځل زیرونو کې هاذا تاونه د ازماور کړه ماور, ماور تویلو فهمونه یا حسان کا بچامن خوش و کہ وامسکا او قصی ساعتی بغیر حساب تا من حساب نشتری ہیں وان لهن دنیاک نن داغرا پر زما پرز اللہ زلفا وحسن ماق نزدیکا تدیر وحسن ماق او کلی وترو ما مقامو خ مرتبہ خ مقام دے رسول اعظم دے پر زما سرو و و ذکر یاد کا زما بندہ وا کا یوب علیہ السلام مینا رب کا اللہ تین مسن شیطان یا اللہ ما تورسو شیطان آستر اکرم و هزار اینا تکریب را تورسه و مال و دولت ارس ختم شو اللہ پاک ویلو ایبلیس تا تو وی تو گور از ما بنده ستاپل واسواسا بانی نه گنرا کیگی وی یا اللہ پاک تاول مال ور کرد تاول زامن ور کرد وی مال چکم دیر ما ختم کرد مال اللہ پاک چکرد قد او رسوم عبادت نپری ختم شو بیا عبادت نپری خوستا انصر ختم مریضم شو بیا عبادت نپری خوستا وکاله 13 ساله او 14 ساله تقریبا باز 14 و باز 13 و باز وکاله و دا مریض وو د بیاخر چه ویلی چه اللہ پاکسته دیشو منو ورکوز بریجلی که زمان تسبیح از اکرام پادیشو ورکوز بریجلی که اللہ ارتوی چه ورکوز بریجلی که اوه او او پر اخپا بانی یو اللہ تور کر اخپا بانی دا زی اگر زی نوبرواتی منجزه و دا, دا دا یو بر اسلام ها زا ما تسلم باری دون دا یو چه دونه دا غسل و زیره دو خود الانبل و دا پارا چه یخی و بو بایی دو یخ و بو سر اول دسکلو هم دی یک حبوز که دادر کندنو تار پراشفاشو اللہ پر جور که بیتا در مرز مر اللہ اکبر و وحب او پښان ته دغه نورم لورک منا رحمتا منو د اعظم ربانی وا وزکرا فن نشد د خپل خوانندونو لپاره چو چي باد کعبت پرای درتو و یا ما کبيته زو ژوند د کړه ګنا نور لورک دعا کولې دلته کې الله دعاړه کولې شي وا خوذ بیا دګه دلته کې وزله بيبي رحمان د ایوبي سم خزا چې ته بازار توتل ور جوړې پسي او یو یو شیطان مخه لورګه د ډاکټر په شغل کې وې چې تاسو راڅخه دواې شته وې چې ولې زه ما خاور نه جوړه ده وې زه به کوم خو په یو شات چې ته کل او مال لال کز ما پون باندې او دا وه په اوخره نو اوی خره زب ته پوزو کل راله ایوب زه هم ددغه کې څه غواړا هغه وې زه په خدای روک دم کنه که سل دورې نیو نه وایینو ته ما باندې څه کم دینو څه د شیطان جگند نوګه دا نظر غیر الله به اړه باندې کوي او دا شرک دی او دا شیطان جو قابو نه کوي او دا له وسوسه باندې تدوک شي پسلو درود و 함 قسم می و کړ الله چې دا هوстаў وفادار بی بی ستا رفیقی زره اے زافیقی ده جون مرګ لري دا وفادار او دا ختوی ساووشون ما دې کنه ما بکلی دن تم په با کنه یو موټي دغه واخل دا وخذ <متخل> بيديكا وخذ ودی سابیا دیکا په یولاس باندې زیخ سن یو موټه چې ارث بلا <متخل> پکې که کنا او سلډی پکې به تډلې فجر به پدې سره او کله حنیس کوا ان وجدناه یکره مال <متخل> د اغله صبر کوونکو خلیبندو <متخل> یکنن خدای تره طرف ته رجوع کوونکو واغه دوی توبره وی هیلانو دا وی هیلوا کنا نو ای با سنت الله او نو الله او ته خدالا بیا هلی حیلہ کو چل <تصال> والتوئی <تصال> جناللہ <سؤال> ارتوئے کہ ہم بس ادا کرو کنا اور حیلہ میلہ بیان نہیں کنا وز قریاد کا عبادنا زمانہ دا باندران و اقراط دا عبرایمر صلی اللہ صلی اللہ علیہ دی ار یو خواند قوتو پر عبادت کی گورا والا افسار خواند پوئی اوپر دینو پر علم کی این نا خلصنا ہم یکنان ما دا خالص کرو په یو خالص خبر باندی چا اگر چلی د داخرت کے دنیا سره دو پر دگنو دا فقر نو فقر ویو ټول چې څنګه دا درات سره فکر وو ویناو میا کنه جوړین درن زما پنځمین لوم نصفینا شیخ خلکو واز کوي اسماعیل ولی الله صاحب زل کیفل یاد کړي اسماعیل صاحب موقع دغه د دا یعس علی السلامه حضور کیفل زو زل کیفل, کی کیفل وی ولی وي څو جنان دام نه بیو او څو زل کیفل هغه دي چې دا تقریبا سلوتی غبران تدې فنا ورکړي سلوتی عمرانه دا اریو پیغمبر به جزالمانو راپره د یو کې به پنان وی ولا وی دی ولا پرنای ورکول وای وای نو یا زلکیفل ولید یان به دې بریګ اختلاف شته او قران کې چې چا چې موږ په کومه سلسله ذکر کړی نو هغه پیغمبر به کنن ک پیغمبران په سلسله کې ذکر کړي دي کولم من الاخی اول کثا لګي ازا ذکرونه قران طن نه شاد د یک نه متقینونه پرخه پر پروژه شتا جنت دی ا دې مشه پاتې کیدلو دې تکل او کمی باندې واشرابط کول آجتره دی جنتیانو سره دشی خیزی قاسی را تو ترفی اطراب لندون که دستر گو آتراب نمزولی بوی هازا ما تو ردون علی و منحساب دا اغا دی چتاس وعده که دلش د کامت دا پارا دا اغا جنتی او دا اغا استاس و خیزی بی بیانی دی اطراب خو گوره امځه وروما ترملیا اصحاب الیمینا امځه لی باهمی دیش باندې چې رسول کاله ګوراج کنه الله سوکاله جنيبه و دکې داش باندې او د خزا خوان دواره په کوم مرکی بای درې درې درې درې کاله قومرکی بس او ګدوالی بس مې رې جناجی نمولو جهشګل شوګه د شری وګه زو پلان اځمه سبا او روما د دې د شوکالو دغه جناتیو د غوښه ده په جنت او چې چې سړی وړي ځان بدل نشته نو لږ موټه یې نو څه خوي او چې تک دا او فار یاغام پن نته سړی چې بيخي لړ یو پیړه میکنه هغه ماشه راغونډی دا څنګه ته ونی او چې بيخي چلانو خوش نرهوی او چه او خوش خلق چه پیوڑی ماغا بیا خسن ده پسری که اغا کمال لے پوش رای کنن اطراب جنتیانو خجب دغی حمزو هازا ما تردونن یعنی حساب این نه هازا لرز کنن یکنن دا زمن گوار کرده مالوها من نفاد دا خلاصی دون که ندیوه جنن هازا دا چره و این نلی یا کینان پر بخریدارو د پاره د سرکښو پاره بدترین مرحو ځای دی جهنم دی داخل به شګه تورید به شي په هغه کې فدیس النہار وي نو کو دا خبره ده دا دی وو دي چې دی در اوسه اگر چې و هاز حبیب و غصاب فلیذوقوه اسی کې دا چې دا ګرمه بدی او دا غصاب ویني زه د جهنمیان ودي ودي څه کې داخله کافرانو الله دې منغو تاسو ساتي غصاب کیږي ته وایي وصاله اهل النار په جهنمیان ویني زه ودي چې کومهونه به یې کی یا چې کډیدو دا غصاب هغه دي چې د زانیانو د فروجونو چې کومه غدغه به یې کنه دا هغه شی دی یا زمهرير دې و اخروا علو دین من شید نه دا پښند ازاب یورا یورا ازاب نه دی دا یو نه دی ازواجون فوج المختهم دا غفوی د جنان استلشه دا مشران ته بکشره نوم ورش کنه او درغه ساز ولګی نورم تراله دا غ مشران به لام رحمهم بهم خوشالي نه دی دودو پره این نوم سال و ناديون دغه شوورتا قالو وبوی دا کشوران بلان تورلا مرحبا بكم بلک تاسو خوشالي بي تاسو پاره نه ام تم قدمتمو ولانو تاسو مخکې علی گله جوړ کړی تاسو بند فبیس القران بعد شیدو زید قالو ربنا من قدم لنا شج مخی دا کاری جوړ کړی فزيد هيا الله زیاد کاری پاره زاب دعا ورنه وقالوا ما لنا ادري چلم لره لنه لنه منګي نور یالنا گچڑی کله چې موږ وو نو د مشمارلبا ماغو سره هغه لاره بینالې شړلې داهشتګر دونه هغه په دنیا هیڅ څنګه د داهشتګر داهشلارو له لږه شول دغه ښاری اته خپلواهم شیخ ريان ایا من په فشیاغو په پروکی کړی دی او کنا وسترګي دغه شویل کېږي شېری دا وینا زمانو یاغه باشي ټوکې من کړی دنیا کې او یا سره أغلیب یهانن چې به خو زمنسترګي پینې لګي نو الله په چا یو ځای پته ونی سایلا من کذابو اشهد ان هذا الحق الاحا... تخصص مال النار دا یکن الحق دی جګړه د جہنميانو کول تو انما منجورون یکن ما... از تیمه بیرون چې زمو زمان څه وسنه کیږي او مسله دا ده قا... وا ما الاله الا الله الواحد القهار نشتره مندګارو کارساز ما شوا دی والنا چا یو زده القهار او د قهر مالک دی زرا رب سماواتی والا عرضی رب دستمانون رو و ما بین او ما اپو ما بین درده دارد سمه ده الازیز الغفار و زرور ده و غفار بخون که میره بانظار ده قل هوا نباون عظیمون غلط خبره د خدای قرآن ده هوا نباون عظیمون ده قرآن چه یا ده چه کم هوا زمین راجه ده هم دقا تا دی هغه چګمنه نو بسر تر راځي دا په هغه چدي غټه خبره ده علاوه خبرداري چګمنه نو باغه چټه خبره ده نو هوا نبا النزیما انتم من مورزون تاسو د قران مخه راوې او روانيږئ هغه چټه خبره څه ده د الله کتاب دی خدای جو باغه ووګده ووګده خبره وکي کی نه وي ووګده خبره څه ده الله وی دغه قران دی وانتم من مورزون تاس د جنې راز کوي نو وګړه خبره بل څه کوي وګړه وګړه نه نه نه دا له دی غلطه خبره ده ان تونه موږ دې نه تاس جنې راز کوي ما کان الیا نو زماده پر ال بالله الا الله فاغه ټوله باندې شو چې ټوله ماایې کده ملایکو هغه چې کومه مناظره واغه نه نو خبر الله ما تو یو بجلا عباس کوي او مناظره کوي یو ځل وي حدیث فرازی کومه سو نواخت وخته نو حتی د تقریب شو نو په ماځه دا هو ته د مننه د چې تاسو یو خبره کوم کې نه نو خبره د څه وا چې بيضا بي مو زو کو کوئی سودا شوم په د کې کې الله پاک سره ملاقات او دیدار شو الله په ما ته ویلي چې ته پیژنې ملکو ملائ دا د تاسو سره ملائ شګندي آغه څه کې باسي ما چې ما د هیڅ پته نو بلہ کیف الله جل شانہ په دې زبان لاش کې اورسته مابانی داغه یی اخواله د لاسه ما په دې سینا زو کې بیا ما ته ویلي چې په سګي جا ګړکای ما په اوټی ځندل وای ما یا الله فوکا ته کفارات کی باسه د ګناہوں کفاره وای چې شیری په دې کې باسو وای چې شیری نو کفارات شیری پیغمبر صلی الله علیه و علیہ وای تا دا نقل لقب دامی اله و از جلوسو فی المساید بعد سلات او منظر نروس و جماعت د بل منظر با په انتظار که که ناستل دقه و اصباغ الوزوین دل کاریحات او په سخت تکلیف که په یقو یقو بوس راودا سنکوالا دقه کفارات درجات سشی روی درجات نوی خیل و خیرات و تر کلمن کاراتی و حب المساکین یعنی دا درجات دقه دی درجات وې ټومو ټاامي یو ولینل کلامي نه خبره نرمه کول دعا او صلوات د شپې مونږ کوله شپې منتهاجده دا څه دی د څه سړی څه کیږي درجه او چتی وې سوالانو کا چواڑی ما ته یا الله پکا دمن قراتونه مې اوساته او داخکو اورونو باندې توفیق راکا د مسکینانو چې دنه محبت نصیب کا او دا په فن راتوکه مابه نه رحم وکا کلش پر یو قوم بانی ده فتنه اراده که یا اللہ فکر ما مخشی چکم جنه داغا فتنه ملوث مکوا او ما کوای یا پو فتنه کی ما کامیاب که پیمتحان کی ناکام قوامی ما واسلو که حبك و حب من یحبوك و حب من یقربونی لا حبك یا اللہ استا مرحبت غارم استاد دوستان مرحبت غارم اده اگر عمل سرم امینا مرحبت نوی چکم عملتا تمانیز دی کئیم داغا ما قال الی من علم بالملائله مسند احمد کی امام احمد رحمد اللہ علیہ حدیث ذکر کئ ایو حیلیا اما دا وای مگر دا خبر ابو رزوی مروون کی کرا ها از قال او چې ویل رب کرف سلامای کو دین پیدا کن کی مېو بشر لرا من تینې د خټونه پیدا سوې توکل چزا برابر کم وانا فخت فی من روحی او تو کی مواچوب دی کی زباد روحنا تاسب پریو زای سجدا کوون کی دا سید او کای مطلب کله دا حکومت مو شو د ملایکو ټول یو ځیل الله ابلیس مګر ابلیسونه کړه دې موږ شوټي وګړه وکا نو دا بنا کاپینه کټ کاپیرونه قالو یا ابلیس ابلیس سمامنه غته چا مانه غریص سید ما غت چې تا چې خلقت بیا ما پیدا کړه په خله سره مقصد په خله پیدا کړه او لفظ کون سره بنا بیا قال اولی فخرجوزا قال اولی انا خیرو منوز دینا غره امکانا خلق تانی تازو پیدا د دوورنا او دادی پیدا کرید دخطینا قال اللہ ارتای فخرجوزا رزیلا منها دو جهنم نا جنت نا فخرجوزا منها دو جنت نا فا این کرا جنف بایی لعنتی او شد الی شوید اللہ در رحمان و این علیکا پتابانی بایی زمان لعنت الائی و مدین تر قیامت پورید قالوا يا رب ارفع فضني الى يوم يبرصون يا لبا ما تمت را تا رازه پوری چې خلک برا پور تکلیشي قالوا ويل الله توګه فانك من المنذرين یکنن تا تمت درپری شویری الى يوم الوقت المعلوم ترا غونځي دا وقت پوری چې هغه ماړوندار ورځ دا ماړوندار ورځ پوری باز تعالی څدر کما زه ساتم شر مولود 파را یوه وخت پوری ولې څو دان څو څوس تیار فشارم کې اختاره شيطانځي فشارم کې دیو نه پويګنو فشارم کې دی پوينو شي یو وای چې کوم دا بي قلب سليم پیغمبران څخه شرک نه بچ وي دا بي قلب سليم ولي وي او شرک نه بچ ته څه کوم نه نو څه قلب سليم څه دبل وی ملګری وی سبحان ربيک رب العزتي لستحكم لري پاست د تیلا ونه یو حدیث د 46 یې وی کڅو دا غواري چې زما ته لا دې څنګه درنه شي د امالو صالحو نه د اختیار د مجلس کې رسوي سبحان ربيک رب العزتي امایشفون دا, دا, دا, <تصفحان> دا جوړوي نو چې جو دا چې ګمبینو خره وی لستلخه خديخه دا بل چې ها دار شویدی خان دار شویدی خان دار شویدی خالوویلی فالحقو فالحقا قول اللہ ارتا وی زماع این شیطان وی فبیزدی که ستا پلوی می قسمی ستا پریزد می قسمی لاؤو بیان نهم اجماعین طلب و گمراکمان تو خلو با گمراکمان ما سواد ستا بندگانو نچه اخلاص کردی شویدی دا اللہ اللہ چکی که نی استثناء مستثناء چکم جنو دې به باندې د مستزامنوي باد دین او مخلصین کې مستصنه دي مقصد دا دی چې دا مخلصین بندګانو د شیطان د سلطینو آزاد دین او زګ پیغمبران ماسوم دي له ګناوی څخه پیغمبران سری ګناونه نه الله ورته ویل فالحق زه هغه ما زه ما خبره حق ده ان الحق والحق اقول ان الحق منصور ابن حذلاج بن ووي ان الحق انا به جاهب له د الله عبد المنصور صح فالحق والحق قل لا امر ان جهنم خما خبر دك جهنم كل من عجر. سوال نكو ما جهنم استان استاذ مغبر ندو طولنا قل ما صل مالي من اجر ز سوال نو قوم پدې تبلیغ دين باندې څومرهي او مې مزه متكلف متكلف بابا جادوې کوي شي نه پيګاو کبر نه کوي چې څو پيګم ما زو ته تاسو وایم چې پيغمبرين دا وبې تکلو شو الله مال پيغمبري او حقیقت وایم نه جناب پندنا د پنجملګو وخت رسوکوې شي اني زوجيني بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما من لساني يفقهوا قولي سوره الزمر دامه کی سوره ده سبان رستو په نزول کی د سوره مومنون بخي دې صورت کې مسلادات شفاء بالله مخلصنه ودي خالص دی ولله بندگی د دې صورت دا ولا ادم تاسو <تصفيق> یاد ساتي ما کې صورتونه کې غسل اربعا څلور چې مقاصد اسلې جا خوې خام خام او بیا په دا پارا دلاله اقلیز کې دلاله وحي ذکر کوي او تقابل تمه به د موحدین او د مشرکینو آدابې چې کوم سمرات دی هغه ذکر کوي به یې شروع کیږي او دلائل عقلین په عبادت لله واحده بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازل اول دې کتاب دخره تر افنه دې چې غزراور ته حکمتونو ورډک دې د حکمتونو ولا ذات اینا جنو الیک الكتاب یکرمان نازل کړي په تا باندې دا کتاب بالحق ز پار اظهار د حق فعبد الله مخلص بندگی او کا نتیجہ دې دا شو تافرق کې تیر اوسه فضل الله او کا الله پاک فدا شال کې خالص کون کې بیا غل را یقینا خالص کون کې بیا غل پارا نیت خالص کون کې بیا غل پارا دین او چې غوړې باداته مخلصان له دین الله لله ولي نتیجه دا الله خبر شي لله دا پرمنا سید الدين الخالص ا خالص دین ملاول دین بلاول دین الله تعالی مقبول بلچی خالص دین الله قبلی کملاول دین نغتا ممن کا یرجو لقربه فلیعمل عملا صالحا مولایش عبادته ربه احد حدیث مضمون دچ نیت المی خیر من عمله د مسلمان شری نیت امانه سی بهتر ده ا غمن نیت بهتر ده چې په عمل کې ریا کاری نیت کې د خدای رضا وی کنه دغه نیت بلاداده چې یو خدای څخه بهتره دي چې هغه څنګه دی نو دا دې چې دا د عامله لپاره موقفاله hide به غیر د نیت نه هم نه قبلي نو نیت د عامله د پیا نس چې جو موقفاله دې څخه بهتره بلاداده چې نیت کړی راشتا ریاکاری نه راځي ځکه چې پټ شي دي او عامه کې خو موکل کل ریا هم راځي کله راځي ریاکاری په عامه کې شته کنه او بلاداده د ازر باچه ده ازر باچه اعمال ما باچه ای کنا زک اللہ پاک زمنگا اصلاسونا چه غاری؟ سو چه نیتر سعی نیت سعی نیتر تشه غاری؟ زک حدیث کام اول که اینمال عمال و بینیات و والذین اَذْهَقَتْ اِتْقَاضُ چنی سړید الله ناولیا دوستانه آی با این بندګی کوي د غیر الله او نور کا سزا او وایدا شي منګه دغه بندګی نه کو اجو نه مونږ نه غواړو مگر دې د پاره سره مونږ الله تنه کوي منځو ته سوال جو د پاره خدای کوي دغه د پاره جو بندګی کوله کنه په یوه شي مخاصصةُ زُف لدي him لمیفریدوه بخالص قربانی ده خود زلفا خلاصو د مشکینو دا چې منځو ته سوال کوو خو دې ته سوال کړئ نو دغه شاندار د مکه مشرکان په د مصیبت کې بچا ته چړيوالی الله تعالی لکنه قوم فی رخای و زیده یا دون غیر الله بالارصانی امام القیم میځما د قنبه بختیدار چې په خوشالۍ کوم غیر الله دوازګه په غم او مصیبت کې غیر الله دوازګه ځکه غیر الله دوازګه ونه د دې بندګۍ عیلته اصلا موږ یو ځګان مداوي چیل لالي قربون الهي زلفا الله تعالی د ځمیز دی کور د پارا منځیو من ګناګاریوز من دا سوال د شي دارید نه خبر دي کی من موجود توجوزا الله <سؤال> تعالی <سؤال> من <سؤال> دا <سؤال> جو توره من د دقه مصادر این الله یکنن الله په فیصله کې د یو مسکه په اختلاف کوون کېږي یکنن الله توحیدا اننا چې بیا هغه چا چې روغی نه و ګټ کاټر وی لو راضا الله چې د زوی الله صفا خامہ خو وګړه کړې دا نه چې الله پیدا کړی سچوخه خو وا پاکدان الله الرحمن الوهد القهار الله په واحد زادې زروور زاد دې پیدا کړې آسمانه درې زمکي بلا حق دې په اړه دې حقي کبیر الله ان النهارې پټ کړې شپه ورځ کې اورش تکویر اسن کې دا قول الله ماماده پټ کې هغه تورته اولته اولته وې کړه ورځ نه ناجي چې په بل کې نه نوابي کله شپه او کله ورځ تہ ذکر انوار اس کوم مترول جاری دیغه نیته مالوددار پوری الله اکبر سی الله پغوی هو الله عزیز الغفار الله زر ورده او بقین کی ربانه پیدا کری سه 300 من نفس واحد دی او نفس نه او بیا پیدا کدلغه نه خزرغی نازل کته سو پارن دی پیدا ک جلل تعبیر په د خلکانه 15 رزق کوي اس خلقان پر یو قسم پیدایش را ورو سولب القزم پیدایش نافیز العلماء دین سارازه هغه درې تر السلام علیکم اللہ دا کار کوم چې ساس پر الله دې رب کوم رستاسو دا وی لا اله الا الله لا دې بد شې دی او الله دې پان نو تصرف حکم دې نه اړول شی است دې تور تمونه کوم دا بچ دان جوړ توي دا شو کداخل کفر کتاسو کفر کوئی اکنان اللہ بی پروانی استاسو نمالا یرزو علی عبادی کفر اللہ نے رازی کی اختلوبانی گارن تو پارد کفرنا وین تشکرون کتا شکریہ داکر یرزو لکم رازی کی گی اللہ جلل شام ہو استاسو دا دیگ شکریہ پواجبانی یرزو راضی کیږي الله پاک پرې شکر باندې ساسو پارا ولا تجرو اجر دوی راو قرانش بارول یا برونګر ولچا پیټي دغه چا په راغله ماله ثم بیا ادارات وکم الله طرف ته دې ساسو واپسی خبر بدل درک تاسو لپاره ځوان جوې تاسو شامل کونتي انه والی من بذاتې صدور الله خبر دې پاس شنو خبر باندې چې چر پسونو کې پټ کړی کله 84 دې دینې څنګه ته زړه پریاد کې الله تعالی باندې لې راګرځتون کې الله تعالی کله ځوال <سؤال> کېو بینو د خویا ترمن یې کیه اگر دې پریاض کړو لې الله <سؤال> تعالی <سؤال> موږ خپل ماشکی هغه یې رسیدنه وجل الله مقراری دیا اللہ دا پارا شرکان دیا دا پاشا گمراکی دا خدای دلاری نی خلق قلوائی تا مطحبی کفرکا مزی کواستا پا کفر صلاح لک شانتا یکنانتی جہنمی اینکا من اصحابی نار او جہنمی سکا کوا مزی یو صور ازیم سو کام سکا و مزی کوا ایو دا سڑای پشانت دا غصر مثال ذگر شو امان ہوا ګاړي ته یو غوسو چا ته بيدار یانه الله دې دا پسند د مخکینه دونه برابر خونه دي کنه ولد دارو سنې جن د الله نهږي چې د الله شانو د ذات او د صفاتو خبر دي او د امخ کې جاهل له قول الیه سویل ذین یعلمون اول ذین الله یعلمون وایته یا برابر دي پویدون کوي پویدون کې عالم او جاهل برابر دي انما يخشى الله من عباده الا علماء سورې فاتل کې وله یعنان پاندونه شاده یولوا للبصر نه اکلونو وایه از ما بنجانو یا عبادی اللذین امر از ما بنجانو چې ما اوري او دې ته الله نه دې لذیناکه څاند پاجي چا توحید منلې په دې دنیا کې او پرال ته جنت دې دا لازم ده فرخه ده دلته موږ کوئی نه کیږو بزه کی او کوي ګره ان ما یو فصابرون اکلن پورا پر او دې صبر کوم کو دا دې دا یو قسم هجرت تا چې ورکل مسلمانانو یا وارد الیاشاتن داګ مانونه کوي چې جناب بغني تنګي تنګي یي په دغه صبح کیساني کوي راز نشته تا ارذلله واشاتو د خدای بخار نازمته ونره ګر سره یې پتنی کوي نه نه نه ارذلله واشاتو ومانه مینه المتکلفين د دې مانو دا دغه زوی چې کوم نه جاهل ما یو او دروژن ما دعا مسنوې پیغمبر نه ما دري بناوټی نه هو وڅې به زبانه او ټي پیغامبر <مسكتور> نه ماستا په دې تکلو کې شتلی او ای باندې ومانه منهل متکالین څه ومانه ده د پیغمبر نه ما بناوټی او زه دانش مې لري چې واه ما باندې نه شو زه تاسو ته انځه واه شو دی ما باندې واه شو زه تاسو ویم کنه پیغمبرم او کت پیغمبر نه ما هیڅ کول تاسو نه اوجزه پیغمبرم پوښې معنا ملال متکلفي نه معنا انتر وې په دې په پېنوشې په څن په پېنوشې دا معنا ده معنا ملال متکلفي سجده کلاوت مپاڅي کوي څل مکوې چې کړه دل د سجده راشي مخ دل ته نه کو کنه بیا خو کو خامہ حب کو ځکه چې سجده کو یا سنت موقدره یا واجب ده او چې دا سره نه کوي نه فاسکه بهر وروسي دی چې کیږي اره هیڅ صدونه صورت کوي خمه کوي چې ودل ته ونه شو کول کې او کوي چې شو د شپې کوي او قضا کوي ما خلاص نو غوښته چې دغه راشي دغه ونه شو خو کنه ضرورت نه وسو کنه هغه غونډې تاخير کې صورت تخسير راغې دا یې جبره کوي سره چې کیږي هغه پره کیږي اوس خدای ته منګا دغایو کنه خو موانیو شرعي موجود دي الله من تبوري کنا شي غلط پاتې دو کنا ها کدا صدقه سینې شپم کیږي د دې قزا ممکن دی ها وای کوي په هر خداوی جماعت د سیدې تلاوت را باندې پاجي وی دې سړي مقصد دی دا چټې جچار علیګنی جنند دې دا مقصد دی تاسو سجده تلاوت نه کوي نو تاسو پاتې دا مقصد دي دا چټه در علی خو من ده دې نه چنه نه و ان شاء الله كهو الحمد لله داسه سم سم د فوټه کړم شو کوږی بیا کوو هاو شو واک کده احلاسه شو دوله برابر خلاص شو وارز الله خبره پدې کې وازمه ده خدای ته نه څه این نومایو پسواد نه کنه پوره پرواز ریشی صبر کومداجه د جوبری دی صاحبنه ورز د قیامت کې بچی دا مصیبت زده خلک نوو وخت لشی اوو دنیا کې صبر کړي اوله چې کله اجرونه تقسیم شي کنه دنیا کې چې چا صحت مند لوي او صحت مند خلک یې نعمت والا خلک یې هغه به درمانګي جرمان داده په دنیا کې من باندې د غم راغلي وي او حتی په آسمان کې ویزان یې داسي په چاړو بالکل مونږ صحت او دالنګي راحت لیدل نه ځکه چې دا دومره لوی اجر چې دې صبرینانو لپاره کوي نرماندای چې من تاندغه څنګه شي شو دی د یوخه زرااله <سؤال> په رسول الله صلی الله و علیه کیم کېریان دی را باندې او بیا پردګی کوم دراړه توکه چې الله په ما ته ان شهادت راګی د دې مصیبت نه ما اخلاص کیه هم رسول الله خو خداینده صبر وکړي الله دې جنان درک وي یا رسول الله خو خو میراو سیر دوه دراو کا جلا را به کې ران نشینو خیر دې دا مرض دې خوشې په دګ نه خدای ما اوساتی بس هغه دعا وکړه د بیاي صحابه کرامو چې من با دا خزه چلي دلاوي جاګه جنتي چې په جون کې چې جنته داغه خزه دا ان نمایوا فصابرون اجرونه غیر حساب صابرته الله <سؤال> څور کئ اجر بی‌ حساب ور کئ وایت ان یو میر ته ماته امر شی چې زوبابندگی وکندو یو الله تعالی ځاهه خالص کون کې به مغرب لپاره توحید لرا او اخلاص لرا درګه اسلام درا صالحانی شرف زما موري مان چې زوبшчыه مابل مسلمانانو نه وایا انیا خوف زېری کوم کنا فرمانه او پنزاد الله د حکم نازاب یو مین ازاب دغ لوی ورځی مې چې دې ته زیری که ما کنا فرمانی و کما ده اللہ در حکم نا عذاب دلوی و رزی و یا اللہ حرابدو خاصد یا اللہ بندگی کوا مخلصا لہو دینی مخلصا لہو دینی پتا اجهاد کشا خالص کون که دین نرا حرابدو ما شیطم تاسو چیت زخو خیال کوئی غیر ده اللہ بندگی چکوئی چک حکم دا پتا بالتو لگی د یو توونی چې امر د زجر د پاره د توبېخ د پاره یو کار پیران استاد چې څوخ وی کوي ورابوشي وخت په ویبشلتا قولو یا ان الخاسر ماکران توون نه خلګي چې توان کې چولې خو ځانونه توان نه قریدي وایي معقول قرانه تواني توان کې چولې دي پورې ز قیامت کې الله زالیک اول خسران موبید خبر شیخ د دنیاوالو دا وډه چیده کاره توان دا چې ګمندنو توان نه چې سړی جهان نن تر وانی جنن جنن تاسو سره جنن تر مو بل چې سره په پاتې جوړ ته په جهنم تلاشي دا وقت توان لري ها خسران پوزم پوزان بني دي توان دا دي. او کې جهنم تلاړي او والا بني توان دا او کې هغه جنن تلاړه لو ته جننم تر واني و اميك دوی داري چې په جنت کې الله په غهر سره په روري په پاګړې دې پیدا کړی دې پیدا کړی د چې یو سره جهنم تلاشي نو اخوري شو کنه تل کل جنت الله تي زګه خسران فسوم علیه المولی بل ادا چې خسران فسوم اقزان په توان کې واچو غرق دي که خپل کور ولدا یم که زګه اکثر او غالبن سره چې په کوم مزبروانی په کوم دین رواني نو کور ولدا په تابعداري کې نه وي زګه خاون جانم تنه خزر کدا غی منل کړی وي ناغه بانسوی یوزبځی کنا زګه وی واهلیه یوم القیامه خبر شیده کارا توانده. اشتا جا دیده پارا دا پاسا نا پردی دیده وره او لانجنام پردی دیده وره هر طرف نبادی بانید احات بهم سراج قوها وینی استغیسی و غاسم بما این کلمه لیشوی لوجوها ذالک <سؤال> دایو خفیف الله <سؤال> به عباده دې دی الله <سؤال> فجازاب سرخط البنجوان ازما بنجگان او زمانه ویریږي ولذیناکسونی استنبوت تاغوت ازان ساجر تاغوتنا چې داغه اطاعت او داغه بندګی او چې باندې او رجوع اله لری اللهم غشرا دې لپاره زیره دې زیره ورک ازما بنجگان او تا آ کسونه چې یو وخت د قران او حدیث ته فیت ته جوړونه د ادارې د احسانو اسن د باندې چې عزمات بشیګرځي یا قوید تسیګرځي او ځای پریری قوی تسیزی یا اوري هر خبره او بیا چې کوم حق یا غمنې او باطل پریری پیا ته بیونا اسنه په نوم را دوه شواره خبره که با دي, دي لیک حق دا دا دي او جګله ریس تووری پیسې لا پخله وګنګنه ده هم ته بيداري وکاله با تل مکوه لائک الله جن داخله چل را او ته د ان شي پړ داخله کاکلمندان دي اف منیا ځو چې سابې شپې باندې کلمه دذاب یا تخلاصونی اشاره چاله جوړ کړي لکه ان الله جن تقو لیکنا کسان جوزان ساتي یا یریږي الله نه اللهم چې د خاصنه باندې جوړي دي نورې لان باندې چتونو په چتونو باندې باندې بشاره شو ایدیو بیلاندی دا غی نهرون وعد خدای وعدده دا خلاب نکی اللہ <سؤال> دا خل وعدینا ایدیو نگو یکنن اللہ غزا دیجی ناجل ایدیو با نو با فصل اگونو نباش دیو بولد را یا نابیات چنو تدو بو سم ایدیو بزمگگی بیارو باشی زرن فصل مختلفان علوانو دا غی مختلف دی بیا وچی توین یقل دا تکس جدو بیا و گرزی یقل دا پتامنه مېدا مېدا و دې کې لري زګرا پنځه ی ورځ دې په دغه اقلمندان ته باندې شې اول چې نو فطره موصفره ناڅه بهسته با ميده ميده شي ته به کاوه ته کوشي ته به ميده شي <متضح> کنه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ای براد دی کنه د دنیا شونکو کې چې ګمندنه دی به فسق کې دا یو براد دی کنه سمای جوه تامن اوا من الله سوچ خو کولوکړي الله دا سينه اسلام د پاره دی پرانا کی روانه اله الله د ترونه رڼا سره یقین لري الله په کتاب کې څنګه عمل ربلاغه سړې چې زړێک لګ برابر دي نوري برابر او ویلون پر صلاح کوي هغه د څ چار پځدا وزړه کلګ دي د الله د ذکر د واجنا یا زړه کلګ دي مطلب د الله د ذکر نه راځ کړي دي لې بين ذکرایان ذکر لا مين په ما ده انصر د الله د نه د الله د ذکر نه دځک لګ ده واهک داخل فی ظلال مبین قراب دی الله رضا دے چه نازل کرده خبره چې کتاب اللہ دے کتاب دے اخو متشابیان داغی مزامین دیو سره متشابی دی مصانیہ مقرر مقرر دی تاک شایی رو زیگ زیگ شیمنو زیگ